Тепер ти в очах громади, як ти казала, підіпсута? Так що тепер можете з Еріком жити разом, і у вас буде ваше спільне дитя. А далі все якось налагодиться. Ти думаєш? Так, малюємо три лисник, скомандувала Софія. Чим? Фломастером? Поки що. Неси. Софія принесла набір фломастерів. А хто малюватиме? Я не вмію, захвилювалася Мегі. Давай я. Я брала уроки малювання, скромно сказала Софія про свої дизайнерські успіхи і почала виводити три маленькі листочки конюшини. Ну, тільки зроби якось Нечітко, щоб нічого не запідозрили. Звичайно, не турбуйся. Хлопчик мовчав, неначе розуміючи всю відповідальність моменту. Лише важко супів, силкуючись підняти голову. Ну, наче непогано, оцінила роботу Мегі. Дми, щоб швидше висохло. Ні, давай краще я... Промокну серветкою, щоб було нечітко. Мегі ахнула. Як справжній. До речі, якщо не мити милом, цей фломастер зі шкіри не змивається дуже довго. Я ним собі роблю щось типу тату. Ось бачиш? Софія показала малюнок над кісточкою на нозі. Тримається майже два тижні. Але ми будемо зустрічатися для підстраховки раз на п'ять днів. Мегі слухняно кивнула. Несподівано за їхніми спинами почулося. «Люба, я вже прийшов!» Софія похабцем згребла фломастери і запхала їх під диван. У хату зайшов Роберт. Він був явно у доброму гуморі. «Ти знаєш, Любий, «Мегі приготувала нам такий обід, що язик можна прокутнути», запопадливо прощебетала Софія, аби замаскувати збентеження. «А я голодний, як звір!» Роберт побачив розгорненого малюка. «А хто це у нас тут такий?» спитав він привітно і нахилився до нього. Софія з Мегі нервово перезирнулися. «До речі, я сьогодні вранці забув подивитися йому під коліно. «Як там трилисник?» Піду по моєї руки. Мегі благально подивилася на Софію. Так кивнула. Коли Роберт повернувся, вона спробувала його відволікти від малюка. «Люби, може спершу пообідаєш, поки риба ще тепла?» Ну, «Обід нікуди не втече. А ну, показуй Мегі свого героя». Молода мама притилила малюка до грудей. «Він... він голодний! Мені час його годувати!» Малюк і справді зикомизився, і Мегі почала демонстративно розтібати гудзики на ковтинці. «Та я ж на одну секунду!» – розсердився Роберт. «Ти щось приховуєш від мене?» «Нічого я не приховую!» – перелякано відказала Мегі і похапцем. Віддала дитину в руки докторові. Роберт поклав хлопчика на животик, так само, як 10 хвилин тому це робили жінки, і почав розправляти шкірку під правим колінцем. Жінки перезирнулися і округлили очі. «Нічого нема?» – розчаровано промовив Роберт. Софія вдарила себе долоною по лобі. «Докторе!» «Якщо ви шукаєте трилисник, то він під іншим коліном», – тремтячим голосом промовила Мегі. «Не може бути! Знак був під правим коліном, я точно пам'ятаю. Я так і записав у базі даних». Роберт затнувся, бо помітив трилисник під лівим коліном. «Не може бути!» – прошепотів він. Мегі за його спиною перехрестилася. «Не може бути!» – ще раз прошепотів він. «Як я міг переплутати ліве і праве коліно?» Він віддав дитину молодій мамі і обхопив голову руками. Софія і Мегі співчутливо скривилися. Вони почували просто дику незручність. «Може, признаємося йому?» проворушила губами Софія. «Тільки не тепер. Благаю!» Так само лише порухом губів відповіла Мегі. «Люби, не переживай, ну це ж не кінець світу», заспокоїла Софія чоловіка. «Давай краще пообідаємо». В настрій у доктора було зіпсовано. Він їв обід автоматично, думаючи про своє. Жінки ходили по хаті навшпиньки. «Я сьогодні втомився. Піду відпочину», – нарешті сказав він і піднявся східцями нагору.